הבל ועניין רע הוא, טובים השיניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם, כי אם ייפולו האחד יקים את חברו, ואילו האחד שייפול ואין שני להקימו, גם אם ישקבו שיניים וחם להם, ולאחד איך יחם, ואם יתקפו האחד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 e nam yodaئ la so ra.